Bona tarda. Mentre esperem que arribi en Vicenç Diumas, que és el president d'OpenCat, començaria amb aquesta roda informativa que l'objectiu bàsic és l'assignatura del conveni entre la Fundació Catalunya Europa i OpenCat, una entitat de la Catalunya Nord, però atès que és el primer acte, diguem-ne davant dels mitjans de comunicació, que la delegació de la Fundació Catalana Europa fa a l'Empordà fa en el propi territori, eh, faríem una prèvia d'una eh, breu explicació sobre la constitució d'aquesta delegació de la delegació empordanesa. Dius que la Fundació Catalana Europa és una eh, entitat eh, fundada pel president Pasqual Maragall de l'any 2007, a partir de l'any 2007, la Fundació Catalunya Europa s'ha convertit en una entitat en un ens de pensament, de reflexió, d'anàlisi a Catalunya, però amb una perspectiva europea, és a dir, que bàsicament té tres grans objectius: a partir del propi pensament de, de Pasqual Maragall, en el qual ell acabava dint: que l'activitat de la Fundació s'ha de guiar per la convicció que la lliure circulació d'idees, de projectes i d'experiències és necessària per estimular la creativitat i l'emulació. La Fundació té tres grans objectius. En primer lloc, liderar un projecte catalanista on convergeixin sensibilitats polítiques diverses i transversals lligades a la causa federal i europea. Com ho bé diu la projecció que veieu, es tracta de fer present Europa a Catalunya i Catalunya present a Europa, primer gran objectiu. Són un objectiu analitzar i difondre el pensament i l'acció política de Pasqual Maragall. I el tercer, promoure el debat i la generació de coneixement en quatre grans, en quatre grans àmbits, que són economia i benestar, governança i democràcia, societat i cultura ciutats i Territoris. La delegació de la Fundació eh, Catalunya Europa l'Empordà es va constituir el passat dia 9 de novembre. per tant, eh, té dos anys ai, perdó, dos mesos i escaigs de vida. i és una delegació que es constitueix amb la voluntat de generar una línia d'anàlisi, reflexió i pensament en els camps social, cultural i econòmic de l'Empordà, i sobretot amb una mirada cap al nord, amb una mirada cap a l'espai que te la transfrontaré i l'acte d'avui doncs, està emmarcat dintre d'aquesta clara finalitat. Aquesta és la imatge de la Constitució del dia 9 de novembre d'una delegació que compta amb un Consell Assessor de 19 persones que són les que veureu ràpidament en aquestes imatges jo mateix, que en soc el delegat, la Núria Aupí, que és de Palafrugell, de l'àmbit de l'educació, la Dolors Bassa, mestre psicodagoga, sindicalista, secretària de l'OGT de les Comarques de Girona, l'Albert Bou, que havia estat alcalde de Torrella durant molts anys i darrerament president del Consell Social de la Universitat de Girona, Joan Cals, catedràtic i d'Economia Aplicada de l'Autònoma, de la Bisbal d'Empordà, de, de Pau Canaleta, consultor de Comunicació a Figuereng, Josep Capellà, un expert en temes de turisme de Torrella de Montgrí, l'Eduard Carbonell, que és catedràtic d'Història de l'Art a la Universitat de Giona i que viu a Bellcaire d'Empordà, la Carmen Carretero, catedràtica de d'Economia dels Aliments de l'UDG, que és, viu a Santa Cristina d'Aro, la Magda Casimitjana, exalcaldessa de Roses, a José Antonio de Naire, de Sant Feliu de Guíxols, professor de l'UDG, director de l'Institut Superior d'Estudis Turístics, Pere Gifra, historiador, director de, de l'IES d'Alexander del Feu i president de l'Institut d'Estudis Empordanesos, a Lluís Madí, alcalde durant uns quants anys de Palafrugell, també va estar diputat al Parlament de Catalunya, de Montse Palma, que és l'actual directora del Bonet de Girona i havia estat durant forces anys diputat al del Congrés dels Diputats de Figueres, en Jesús Quiroga, també de Figueres, en Jordi Sarcatal, Marta Giró, de l'àmbit de, de la comunicació i de l'escala, Albert Estar, politòleg, actualment gerent del GIAC, que és una empresa de gestió dels serveis d'aigua a nivell de Catalunya, i Joan Vicente, geògraf, professor de l'UDG de Sant Feliu de Guíxols. Com veieu, un consell d'assessor de 19 persones que abarquen el conjunt del territori de l'Empordà d'un Empordà sense fronteres, des de persones des de Sant Feliu de Guíxols fins, fins a Figueres Roses i passant doncs pels principals municipis i poblacions de l'Empordà, d'un Empordà sense divisions, sense fronteres, per treballar conjuntament en l'àmbit d'aquest territori. D'una delegació que té eh, bàsicament uns quants objectius, l'organització d'actes, de debats, tablòrodones sobre temes d'actualitat i bàsicament enfocats en el territori, de seminaris, de sopars col·loqui i la, la voluntat de crear una beca eh, a Empordà a Europa, que estem pendents del finançament i que esperem molt aviat poder explicar les bases i la seva convocatòria així com eh, elaborar informes i estudis en l'àmbit territorial bàsicament sobre temàtica empordanesa i euroregional és una delegació que des del 9 de novembre que es va constituir ja ha fet els primers actes el primer acte públic va ser a la Gisbal d'Empordà el futur d'Europa, economia i política amb Joan Gals i Antoni Castells eh, el segon acte va ser a Girona amb un acte conjunt amb la delegació de Girona, és a dir la Fundació Catalunya Europa té en aquests moments en el territori dues delegacions, la delegació de Girona ciutat i la delegació a l'Empordà. Aquest acte conjunt va ser la presentació d'aquest informe elaborat per la fundació per encàrrec de la Fundació Catalunya Europa sobre la formació professional, formació professional nou cicle qüestió de voluntats, amb la participació d'experts en la matèria, com Josep Francí, que és el doctor de l'informe, Quim Bosch, eh, director d'un institut i exdirector territorial d'ensenyament, i de l'empresari Joan Vila. Com podeu veure, aquests actes, eh, tots eh, que organitza la, la delegació de l'Empordà Fundació Catalunya Europa, no els organitza en solitari, sinó que busca en cada acte la complicitat, la col·laboració, la cooperació d'altres entitats. El primer va ser amb l'Ajuntament de la Bisbal, aquest segon, com veieu, ha estat amb la Cambra de Comerç eh, amb, la, amb la FOEC i amb la PIMEC en l'àmbit empresarial i amb els dos sindicats majoritaris Comissions Obreres i UGT aquestes són imatges de, de l'acte el tercer acte va ser la conferència el sistema ferroviari i els seus efectes a l'economia empordanesa en portanés, amb col·laboració amb el Sallespel aquestes són imatges de l'acte i el proper i aprofito ja per presentar-lo serà el proper dia 30 de gener a les 6 de la tarda, en aquest mateix espai, en la sala d'actes del Consell Comarcal, una taula rodona que porta com a títol El sector de la logística dins l'espai que te la transfrontaré. Competència o complementarietat? Aquesta és la pregunta. Una taula rodona que tindrà la participació de Roman Grau, eh, del sector de la logística de la Catalunya Nord, o possiblement un altra persona que el substituirà en funció de, de la seva disponibilitat, que no està confirmada, però sí que estan confirmats en Vicenç Dimarts, que és el president d'OpenCat i que ens acompanya en aquest acte, Pere Pedrosa, director general de Transports i Mobilitat del General de Catalunya, que en l'acte del Celles Pèl no va poder arribar a temps per un problema d'horaris i d'agenda, Manel Nadal, que va ser l'anterior secretari de Mobilitat de, el govern, dels governs Maragall i Montilla... Eh, per tant quatre participants en aquesta taula rodona eh, moderada per Pau Canaleta com veieu una, un acte que es fa en col·laboració amb quatre entitats, amb el Consell Comarcal de l'Ala Empordà amb el Centre Català d'Anàlisi i Informació Internacional amb la FAE, que és la Federació d'Empresaris de, a l'Empordanesa i OpenCAT que és l'entitat de Pepinyà de la Catalunya Nord amb la qual avui seny, seny, seny, signarem un conveni i que, de fet, aquest és el primer acte en el qual col·laborem conjuntament. Vindran nous actes i molt ràpidament eh, doncs, dius que el 8 de març a Torrella de Montgrí hi haurà una jornada sobre el món agrari empordanès amb una conferència de Pere Gifra i amb una taula rodona sobre les indústries agroalimentàries i la agrària a l'Empordà. El dia 5 d'abril a Portbou hi haurà un acte una jornada dedicada a Walter Benjamin eh, que serà, ser servirà per presentar a Portbou la revista La Maleta de Portbou a càrrec del seu director Josep Ramoneda i que serà una jornada que a part de la presentació d'aquesta revista doncs, hi haurà una, una ruta es farà una ruta per Walter, ben, per Walter Benjamin i, i, i Portbou o la vinculació de Portbou i Walter Benjamin i una visita al Memorial Caravan comentada per Jordi Font, que és el director del Museu de l'Exili, i per Joan Gobert, que és un estudiós de, de Portbou. I amb un dinar tertúlia, amb en Josep Ramoneda, i que estarà moderada per George Simmer, que és el director de la càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona. Per tant, aquest és un acte dels actes previstos, a part del sopàs col·loqui, que estan previstos eh, tres en els propers, en els propers mesos, fet en col·laboració amb el Seminari de l'Empordà i la revista del Baix Empordà, per tant, amb dos mitjans que en el seu nomenclatura tenen el nom Empordà com a, com a eix central i que les tres s'ho col·loqui eh, com a convidats o com a ponents. a La primera, que es farà roses, serà amb Jordi Sarcatal, parlant sobre el Parc Nacional Marí del Mar de l'Empordà, Ecologia i Economia, una segona que es farà a l'Estartit Torolla de Montgrí amb Ramon Foll sobre elements per a una estratègia energètica a l'Europa Mariodenau, que és un dels estudis diguem-ne redactats per encàrrec de la Fundació Cataluña Europa i un tercer a Palafrugell amb una data per determinar amb el nou rector de la Universitat de Girona sobre l'UDG i l'Empordà. A part d'aquestes activitats hi ha la previsió de convocar amb el properament la beca Empordà Europa conjuntament amb l'Institut d'Estudis Empordanesos, que esperem que pugui ser anunciada a les properes setmanes, seminaris, informes i estudis, com deia anteriorment, i convenis amb entitats per treballar plegats en el territori. És a dir, la delegació empordanesa de la Fundació no vol, eh, com he vist, cada acte té col·laboradors, té partners eh, que participen en l'organització i col·laboren en cadascun d'ells sinó que volem establir acords en el territori amb entitats públiques i privades. I en aquests convenis avui s'assigna doncs, el primer acord amb una, amb una entitat que és OpenCAT un tintanc ubicat a Perpinyà amb un àmbit d'incidència a, a la Catalunya Nord una entitat creada fa pocs anys però molt activa, molt dinàmica en la reflexió de lo que és eh, els temes socials, culturals i econòmics d'aquest eix Perpinyà Figuera Girona. Eh, el seu activisme i la seva dinàmica l'ha portat a organitzar Perpinyà diferents activitats. Amb aquest conveni el que volem, doncs, és fer coses conjuntament. De fet, el seu president ja va participar a Vilajuïga a la fila 0 de la passada del darrer acte, participarà en, el, en la propera taula rodona que tindrà lloc el 30 de gener en aquest mateix espai i com veieu a l'imatge aquests són els quatre grans uh, objectius que, que persegueix fomentar les relacions i socials, econòmics i culturals en l'àmbit transfrontaler entre l'Empordà i la Catalunya del Nord promoció de l'agermanament i de relacions bilaterals entre municipis àmbits terri... dels àmbits territorials respectius Tercer, fomentar la construcció de l'espai català transfronterer que per raons geogràfiques, socioeconòmiques i culturals comparteixen en dos territoris. I quart, establir un programa d'accions de cooperació i col·laboració transfronterera regionals i locals en diferents àmbits que poden anar des d'estratègia de desenvolupament econòmic, infraestructures i transports, educació, cultura, polítiques socials, polítiques ambientals, educació i esports, entre altres. En definitiva, un conveni que el que persegueix és fomentar la relació i la cohesió a banda i banda de l'alvera, és a dir eh, contribuir a eliminar eh, la barrera psicològica que encara eh, avui en dia subsisteix eh, eh, entre nosaltres que és aquesta barrera dels Pirineus acabar diluint aquesta barrera psicològica per anar aquesta cohesió i per tant un conveni que el que vol és eh, fer de pont doncs, eh, eh, en el teixit social, cultural i econòmic davant i banda de l'òvera per enfortir aquests àmbits de relació aquest matí hem presentat aquest conveni eh, a Perpinyà en el, a l'hotel Pans, que simbòlicament té, mm, té un gran simbolisme perquè va ser la primera seu de l'euroregió s'ha presentat doncs, aquest conveni que aquesta tarda signem a Figueres d'un àmbit que està enfocat fonamentalment a treballar en aquest marc euroregional regional a la qual el fundador d'aquesta fundació en va ser un pioner, és dir, Pasqual Maragall va ser la gran ànima, el gran pensador de crear aquest marc euroregional del qual en el seu centre hi ha una demarcació que és aquest espai que te la transfrontaré eh, composat per la Catalunya Nord i la demarcació de Girona amb més d'un milió 200.000 persones per tant un àmbit geogràfic potent en el qual estem estem inscrits, estem inserits i en la qual doncs, la delegació empordanesa de la Fundació Catalunya Europa i l'entitat OpenCAD volem treballar per anar aconseguint avenços en la vertebració, en l'articulació d'aquest nou espai territorial i per tant de ser uns instruments que contribueixin a l'avent social, cultural i econòmic d'aquest espai. I per tant, una vegada fet ràpidament aquesta presentació, ara el que es tracta és de, de signar aquest conveni i després que signaran en Vicenç Dimàs com a president d'OpenCAT i Ernest Maragall com a vicepresident de la Fundació de, de Catalunya-Europa. Bom, vamos Bé, tot seguit, doncs, eh, pren la paraula Vicenç Diumàs, president d'OpenCat. Bé, bueno, gràcies, Joan. Estem des de fintanc, el job, el fintanc molt contents d'aquest conveni. Som un fintanc que existeix des de fa tres anys majoritàriament uh, som una nova generació a Perpinyà uh, entre 30 i 40 anys que, fan, que fem part d'aquest fintanc uh, creiem molt uh, a aquest eix transfronterer perquè si mirem bé el mapa i la història la frontera ha desaparegut i si mirem bé l'eix Perpinyà-Gerona com deia el Joan és a uh, uh, devingut major, amb un espai d'un milió d'habitants i que segurament tindran un futur comú perquè tenim assumptes comuns. La propera conferència que ja vam fer a Perpinyà l'any passat sobre logística amb convidats del sud per exemple, és un tema cap en aquest sentit no podem ignorar que tenim a nivell de logística uh, unes estructures de Perpinyà molt potents i altres a Vilamaia. La pregunta és clara. Uh, hi ha un moment que ens hem de fer la pregunta si hem de col·laborar o d'afrontar-se i crec que el tema és important. perquè Perquè és un tema europeu uh, com és... Uh, la, la, la dinàmica del port de Barcelona veiem donc que som dos territoris ajuntats d'una de, de, part de l'altra la frontera que tenim uh, en comú moltes coses com el tema logístic com molts temes econòmics i socioeconòmics uh, uh, donc des de Perpinyà promocionem uh, la, la, la col·laboració activa amb l'Empordà des de fa molts anys. Les primeres, els primers intents de col·laboració van ser institucionals. Uh, crec que aquest conveni té encara més uh, validesa perquè és des de la societat civil que hem de començar a reflexionar junts sobre el futur dels nostres territoris europeus perquè creiem, com la Fundació Catalunya Europa, que el futur dels nostres territoris és Europa, com ho dèiem aquest matí a Perpinyà. Concretament haurem d'arribar un dia o l'altre als Estats Units d'Europa. i que Catalunya té tot el seu espai, però que la construcció d'aquest espai europeu depèn molt de les capacitats de, de col·laboració entre els diferents territoris i de poder mirar el mapa de manera diferent. Crec que la construcció de l'euroregió, euro, per exemple, va ser un acte molt important que tenia clar la realitat del mapa més enllà de, dels estats, més enllà de, de, de les llengües o de les cultures o de les identitats. És a dir, Perpinyà i Figueres es trobem en una creuada de camins uh, al centre d'un triangle de ciutats. De, de, de talla europea com podem ser Barcelona Toulouse, Montpellier o Marsella i eh, per això tenim una, una funció molt important eh, entre altres eh, pels fluxos econòmics Bé, bueno, moltes gràcies Joan per, eh, i ho sento estic una mica molt bé <coughs> molt bé. Bé, ara passem la paraula al vicepresident de la Fundació Ernest Maravell i en el mateix cas afegir a les proves de Vicenç Dimàs Per aquest dematí ho hem comentat a Perpinyà i va ser un tema també que va sortir a la conferència de vila que un dels temes en els quals treballarem conjuntament és a millorar les comunicacions entre l'Empordà i Perpinyà les comunicacions a banda i a banda de l'Albera i en aquest sentit dues idees clares sobre l'àmbit ferroviari és de que els trens avant, que avant de Barcelona fins a Figueres haurien d'arribar fins a Perpinyà que Perpinyà hauria de ser l'origen i el destí d'aquests trens que per freqüència i preus facilitaria molt més la mobilitat de les persones dels dos costats de, dels Pirineus i tots sabem que els, que els preus avant són molt inferiors als preus AVE i que les seves freqüències també són molt més subvintejades. I el segon element és la necessitat que la línia convencional del tren convencional entre Girona, Figueres i Perpinyà i en totes les estacions eh, intermitges doncs sigui amb una amplada internacional que faciliti la mobilitat del conjunt de les poblacions dels dos costats, sobretot de la Costa Brava Nord i de la Costa Vermella francesa que avui en dia estem mal comunicats a nivell ferroviari per, aquests, per, aquests, per aquest element de transport. Eh? Dos elements que des de les dues entitats doncs, treballarem conjuntament per incidir que aviat pugui ser una realitat sí. la millora d'aquestes comunicacions. És, és una demanda dels dos costats, és a dir, tant la gent de, els comerciants, suposo que de Figueres demanen uh, la, la, la, que, el, que hi hagi més AVE per atreure la gent de la zona de Perpinyà i la gent de Perpinyà reclamen això per anar a Figueres o a Girona, però ben entès amb més freqüència i rata a capa Barcelona. Bé, bé, sí que ha la paraula al vicepresident més Molt bé. Doncs, eh, com puc entendre amb eh, absoluta satisfacció i una certa finisscidió si d'orgull o ambege a les dues coses que podem avui compartir aquesta taula amb Vicent Dimàs i amb Joan Armenguer que el que fa és ensenyar com se fa les coses. No? i ensenyar-ho sobre la base de, la, de les decisions, de l'actuació concreta, no només de, de les bones intencions i de, o de l'expressió de desitjos sempre ajorrats. Sí, com acabem d'escoltar i fer una intervenció inicial del Joque, de com ara també amb aquest diàleg de tots dos, Aquí, aquest conveni és, és la xopluc i és la formalització d'una voluntat i d'una realitat de cooperació entre dues entitats, la Fundació Catalunya-Europa i OpenCAD, però és, és qualcom més que això. Aquí hi ha, hi ha activitat en el sentit acadèmic, en el sentit teòric, elaboració de coneixement, però si m'ho deixeu dir, aquí hi ha voluntat d'influir, d'estar presents, i d'intervenir, diguéssim, eh, i d'actuar, de ser interlocutors efectius de les, eh, fi, de les societats respectives. Eh. I em sembla que això és, és una magnífica notícia i és també la, la, el millor senyal de l'encert amb l'altegament la, d'aquest tipus de relacions, de, de cooperació activa entre Catalunya i Europa i OpenCAD. Deixem a dir en el mateix sentit, eh, feia quan sentií abans d'en Joan Benguer eh, abans d'utilitzaitzar el concepte enveja, cas quasi, quasi em sentia com el representant de la delegació de Barcelona de la Fundació en Catalunya Europa. Eh? vol dir perquè el ritme i la, eh, la intensitat i la qualitat amb la que es plantegen activitats i levidència per exemple que signifiquen el, el, els noms, les personalitats, les trajectòries de tots els demes del Consell assessor. Si m'ho permets dir-ho així, eh, això és com dir-ho meu avi, amb aquest consell assessor podria ser un magnífic govern de Catalunya. No ho dic del tot en broma. hi ha gent, hi ha qualitat, hi ha en fi, absoluta rellevància i excel·lència en tot una colla d'àmbits i per tant és un luxe absolut eh, Joan, i, eh, i la Fundació Católica Europa, doncs eh, no és que us agraeixi, és que està una mica en pagaïda de, de constatar que, que ens heu de, que en fi, que hem de d'aprendre de com es fan les coses també en un territori com aquell. Si això vol dir que el concepte d'Empordà pren relleu, pren eh, capacitat d'emetre missatges sobre ell mateix i sobre el seu entorn, que la qüestió eh, euroregió i... Eh, i aquest espai transfrontalera concretament, que neix l'engranatge bàsic de la evolució. Eh, aquí. Bé, només amb un, amb, una, amb un avartiment, diguéssim. Ho dic perquè, a vegades, quan diem engranatge bàsic o ròtola o, o lloc o cruïlla, estem dient que té una funció com si fos de comunicació, entre altres. A més d'això, té també, i ja crec que aquest conveni i aquestes reflexions que ens fèieu i aquestes activitats de, en son expressió té la voluntat clara d'afirmar eh, aquell mateix espai per si mateix aquí això és alguna cosa i s'ha de veure més s'ha de, de plasmar amb, amb decisions, amb economia amb, amb infraestructures amb, mobilita amb mobilitat però també eh, amb, amb pensament amb acció, amb cultura, amb, eh, en cultura amb relació institucional etc. I mi sembla que és molt bo que els ciutadans de l'Empordà i els de eh, el l'Espanya de Perpinyà, el de l'Espanya Nord, eh, em vagin tenir consciència de que això eh, no, només, no només pot ser així, que suposo que molta gent ho heu pensat durant molts anys, sinó que eh, en fi, que aquí hi ha algú que, que en fi, no, tampoc estem dir que siguin el, ni els primers ni els únics. Però a mi sembla que això és una aportació que va la pena, eh, va rodar-la en tot el que té de potència i d'expectativa concreta de, de construcció d'aquest espai i d'afirmació de la personalitat del caràcter de, de l'Empordà, de la Catalunya Nord i de la relació activa i positiva entre en dues realitats per construir una altra que, que tingui sentit i que tingui capacitat d'expressar-se i, i d'afegir valor eh, als nostres països i, i en aquest concepte euroregional. De forma que... Eh, jo us agraeixo molt, no sé si no sé si podrem estar a l'alçada del programa d'activitats en el sentit de... Perquè en teniu una colla, si ens deixes intentarem venir, perquè sembla que totes elles valen la pena. I si ens deixes hauríem d'intentar portar gent de Barcelona també. Jo crec que hauríem de portar el públic, no? públic en el millor sentit, però els experts adequats, els, eh, les persones amb capacitat, la gent, dels nens del consell assessor de la Fundació Cotanya Europa, que, que té sentit que participin en això, o naturalment també gent que des de Perpinyà i des de tot un territori I segur que... Més molt només, moltes felicitats i moltes, moltes gràcies eh, a tots dos. Molt bé.